قرآن مختلف آردن کو د مولانا علی اکاتلیس صحیب ده دوره تفسیح القرآن چی پا مدرسه دار القرآن کالو خان کی پسندو بارچین کی شیره ده دی ده ملای دو پتی سنت قیسد ایند سیریز مرکز دکان نمبر تیس عبدالرحمن پلازان از ده مین چوک جنگیر اراد صوابی پروپرائیدر انوارشیر توحیدی موبائل نمبر 0301 و فنش او بح ل رکن کې شک او شبيله هغه خبره د قران سنت هغه ته خل کرا بل وال ما عزت الحسنات او هغه سيټ قيسته سره او جهد لههم او باس کو دي سره بالتیفات ریکه آسان چا قستر ان ربك ين لهجه استعمال کا لهجه خراب م استعمال و چې منيبين نقيته جواب خور کا خو چ کلم عندين راشي نبيا شیخ الاسلام امن قیم اشعارو کیوی لیدی خواق نشتنو این ربکا بیشک رفست آه و آلمو دی پویگی بی من پاچا باندی زولا چه خطا دی عن سبیلی د دین دار لانا و هوا دغا لآلمو پویگی بالمحتدین فلار مندن کباندی و این آقاوتم کچر بدلات اخلی تاسو فا آقیبو بدلو آلی بی مسلمان پچک برابر او خفتم بی چیزیات شویر تاسو تارا وله این صبرتون او کچې ص و کې تاسو له هو خا مخهده خنو غړې ل صابین لپ صبر کوونکو وسیر صبر کوه او صبر کا نه د صبرستا الله بالله مګر پهین دا د الله ص چې غلی د الله امتحان په وکې آسې صبر مغاله نبیلی سلاتو سلام تهی سری هغه ماللهخوا صبر را کې صبر را نبی ل سلاتو السلام تو امتحان غواړ شو تکلیف غوالي صبر عند الابتلاء په وقته ابتلاء او د امتحان کې صبر بغوالي چې خدای صبر را لَرَک اسینه داسي نعلا وي وما صبرك او نه د صبر استغخت الا بالله مگر پم داد الله ولا تحزن عليهم او مګم جن کې په دې باندې شدي روان ولدو ولا تک او پیدا نشي ولا تک او تد نشي فی ذیق پتانسیا کې مم ماده سنایم کورون چې دې چلونه جوړي پروا مکوا ولي ان الله بشکال الله الزینا ملګری دا کسانو دي اتقوا چریک د الله نه والذین او ا کسان هم محسنون چې دیني کې کون کدي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سبحان الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لِيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الى الْمَسْجِدِ الْاَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرْيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَسْوِيرُ آتینا موسل کتاب وجعلناه هدى لبني اسرائيل الا تتخذوا من دونه وكيلا پروت بني اسرائيل دا سوره تو په نزول کې پانزوستم دی په پا د سوره قصص نه نازل شو ری داود دا صورت دا سبحان دا لا زاد شریکانو نه پاک دی مخکې سوره سرا اراود او تعلق په یو سوه طریقو سره دی ماخه صورت کې شور او توحید باندي وا سبحانه وتعالى عما يفrikون اذا الله ذات دو شریکانو نه پاک دی نه ردي سرت هم شور او توحید باندرا سبحان الذي اسرا وا گزا تعالی د شریکانو نه لزکه دا سورته دي سورته پسې یو زيره وړو یا وخت کې سورته کې اوله ايت کې بيان شي او تا امر الله فلا تستاجلو ار روان دي عذاب د لانو تلوار مکوې پاغي باندې د دلتا کې او جهدا عذاب بیانول چې دا الله عذاب به ول راځي نو جهدا عذاب زلو اذكر کول ذکر د سورته دی سورط پسې یو ځای راولو یا مخ کې سورط کې هجرت ترغيبات ورکړي شو مخ کې سورط کې حجرت تا تر غبات ورکي شو ثم نرب بهکې لځ نه هاجرو من بعد د معافوسم مجاهدو برو د پهې سرت کې حجرت د آخر پیغمبر غمبرز کرکو د صورتت کې حجرت ی تللو د مجد د حرام نه بتل مقدتهغ کاررکو ځکه دا عاشورته دې سورث پسې یو دی راوړو یا مخکې سورث کې یو سلسله رښتما یت کې تیر شو انما جوعل السبت علی الذین اختلفوا فيه انما جوعل السبت علی الذین اختلفوا فيه نه پدې سورث کې دا صحاب و صبت و شریعت چکم نین بیانده دی صورت که دا صحاب و صبت و شریعت و قانون بیانده و زک دا صورت دی صورت پسی یو زیره اوڑو یا موقع صورت که یو سل او اشتم آیت تیر شو آخیرنی آیتونو کهی ولا تحزن عليهم ولا تكف في ذيق من ما يمكرون مغم جن کې گا باندی او پېدار نشي يرنده نشتا تنگ سیاکه دا سنا چې دی چل نه جوړي ندي صورت کې یوسل درې ميات کې وي فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِذَّهُمْ من الْأَرْزِي فَأَغْرَخْنَاهُ وَمَمَّهُ جَمِيعًا فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِذَّهُمْ مِنَ الْأَرْزِي دي دام بيهو ده دا تنگول رادو قللا پس مگه كي یاد شللو نالاوی غر کم انگه آغا انه صورت كي تاسلیع الاور کوله پیغمبرتا زکه دا اسورتې دی صورت پسې یو ځای راوړو یا مخ کې صورت کې یو کوم سلام آیت کې بیان شو مخ کې صورت کې یو کوم سلام آیت کې وي ان هو ليس له سلطان على وعلا ربهم يتوکلون اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلِطْوَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَکَّلُونَ اللَّوِ دِه شیطان لَا تَسَلُّدْ نِشْتِهِ پَ مُوَمِنَانُ بَانْدِهِ دی صورت کیوی چه یعنی تسلط او غلبه را شیطان پَ مُوَمِنَانُ بَانْدِنِشْتِهِ ن دې صورت کې دا غوې چې کمند نو وضاحت کو تفصیل ذکر کو چا د مزور د شیطان هغه ذکر کو دلته پدې واجا لکه پنځش په تمامیت کې وی ان عبادي ليس لته عليهم سلطان ان عبادي ليس لك عليهم سلطان بشکا بندگان زمما نشتر است طرفه را پدی بندي سغلبا د زکه د سورته د سورط پس یو زيره وړو یا مخ کې سورط کې اتات ايات کې بيان شو مخ کې سورط کې اتات ايات کې وي الذين د س سَبِيلِ اللَّهِ دناو معذااً اللهیا کسان چې کاافاندي چې منکه خلک د دی د الله نه زیات پهک منږديله عاعذااب د پا سره بهذاابذاب بالاله زییت کو نه صورتت کې د صورتت کې صورتتې وَمَن یاد اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ آمِنِينَ دُونَهُ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ آڅوک چاله لار خو یې وته نو د لار مونږ دن کې ری وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لهم من بلار کی تبعل څوک او لار مندون کیا غنون بی زک دا صورتی دی صورت پس یو زیرول یا مخ کی صورت کی یو سل پینزشتم آیت کیوی آخری آیتنو کی مخ کی صورت کی ایک کې پچیس آیت کیوی ادعو الى سبیل ربک بالحکمتی والمعظت الحسنتی را بلا دین در اخپلتا پا مذبط و دلحل سرا و پا نسیت خیست سرا و خلق قرآن سنت ترابلا ندی صورت کی اتصالی ورکولا پیغمبر تا چه چا دا مسئله کل دا نا چاپریخ نده و آقا دا کلی نیسته لره ندی صورت کی اتصالی ورکولا پیغمبر تا زک دا صورت دی صورت پس یو زیره ولو یا مرکه سورت کې اخري آيات کې یو وي ان الله مع الذين تقوا والذين هم محسنون ان الله مع الذين تقوا والذين هم محسنون بشكاله ملګره دا کسانو دې چریګیدللانه ودالهم ایت ده چه سردان چه ده اللانه یریگی آه اخلاس کونکی نه پا صورت سرد که دا غی نمونه زکرکوله دی سرد که ده نسرده نمونه زکرکوله نزک صورت سرده دی سرد پسی یو زیرارو یا مخی سرده ایک سو ستاوی سید که ده آیت اول که اوی واس بیرن وَمَا صَبَرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ صبر کا و ان دے صبر سٹا مگر پیم دال اللہ باندې د پدی صورت کې نمونه د صبر ذکر کولې زکه د صورتي د صورت په یو ځای راوړو ولا سر صورت په صورت کې سلور دلائل اغسلور کارونا چه فرغه باندې الله عذاب راتو ناغه ذکر کول اغسلور کارونا چه فرغه باندې الله عذاب راتو ناغه ذکر کول دی صورت کې یا انکار منه توحید چې دا الله دیوال انکار شوهره د الله عذاب راغله او دا درې مئت کې ذکر کوي دریم آیت کې قران کریم هغه ته اشاره کوي چې د الله توحید پر خودره د الله عذاب پر هغه لیدل کې قوم نوح عليه السلام دیمه انکار من آیات الله د الله شاعرونه انکار چې کله شوري نه پاغي باندې د الله عذاب راغله لري بعید د الله عذاب راغله دی لکه یو کامش پیتم آیت کیوئی آزی قرآن کریم داغی ذکر کئی وما منانا ان نرسل بالآیات الا ان کذب بهالاولون و آتینا سمودن ناقطا مبصرتن فزولمو بها سمودیانو انکار کرو دال لاد شای شایرینا دا اللہ دا نخینا را دا الله عذاب په دیبان بند راغی دا اللہ عذابا اگیت ما توجیشا پاگی بند راغی دارنگی درم او چه کلام بیالیه مسلم دا خپل کلی و او اخکل شویری ناگی بانا دا اللہ عذاب راغل دی اخراج رسولی من بلادهیم دا خپل کلن چاگی اخکل شویری پاگی دا الله عذاب راغله دی او سلو رمو الستحضاب الرسول انبیاء علیہ السلام پوره توکی استحضا کول پاقیم د الله عذاب را لري دا دوار ذکر کی قرآن کریمو شپگو یا آیت تو گو را اغیقی وی شپگو یا آیت وَإِنْ قَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْعَرْزِ وَاِذَا اللَّا يَلْبَسُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا تَنبِيَ اِلهم سلام وکلو د خپل کلو نه سبب د عذاب هغه ګرځیدلې اصلورم تو کې انبیا پورې شي وري ندای اوسل درې مایت کې ذکر کای فآراد ان یستفزهم من الارض فاغرقناه و ممنه جميعا فاراد ان يستفزوا من الارض واغرقناه ومنه جميعا دا سلو کارونه ذکر کئ چې پدې د الله عذاب راځي او بیا پنځه بشصول ذکر کئ لدا فل عذاب پنځه بشصول لدا فل عذاب چې فقره باندې الله عذابونه د فقیږي نه پنځه بشصول اغلست دې تر کې سره سورج څنګه روان دی په صورت کې واقع قدم معراج ذکر کئ بسم الله الرحمن الرحیم سبحان الذي پاک ذات الله د شریکانو نه الذي الله اسرع چلے ګل دے دا دلیل عقل مند اسرع چلے ګل دے بعبده بندق پل لیلن پلگی سرش پی کی لیلن پلگی سرش پی کی من المسجد الحرامی د بیت اللہ شریفنا الى المسجد الاقصى بیت المقدس تا مسجد اقصى این بیت المقدس اللذی اغزه بارکنا چه بارکتا چولد منگا حوله چاپیر داغینا ل نورو دیره پاچ او یو منږد پیغمبر تا من آیاتنا نشانی نشانې د خپل قدرت من ته خپله نشان د قدرت چې کم نه نغښو نه صورتت کې اول کې واقع د میرااجو او بیا صورت نجم کې هلته مشاره کړی دا او تفسیلی هادویڅ کې بیا واقع ده محراجون اغذر کرو شوی را خدا چیر ده منامی ده او که یقذی رای ده بیداره بانه شوی او که پخوب که شوی نه نبازی ده ام الممنین حضرت ایشیر زلانها اروائت پیشکی چی ده منامی رای او ده امیر معویر زلانو اغنم پیشکی او ده امیر معویر زلانو اغنم پیشکی چغیده منامیره دا خوب کې شويره او عروغ سره شويره جسد نو نه پاره سوال او اشكال د لازی چې دا مناميبه او روحانی وي نبيان او مشرکین جگړه دې کې نه کوله دا اختلام خدایی دی کو چې دا څنګه اد لرات لري پشپکيو دلل او بیا واپس راغی بیا او پکه سوال نه پیدا کړو دا جګړه او اختلاف غی په دې کې چې دا سنگښ پوهه جسما نه سیل او کا جنته دوزهخه بیا واپس راغی په وجه دا غی جواب دا کئ چې عمل مومنین په دغه وخت کې اعلی وړوا اعلی نابالغه وړوا هغه ته صفات را ددی چې دا کله شویر په دولسم کال ته نه بوت دا شویره دویم امیر معایر زلانو دا اغا وقتی لی ایمان نو را وده نو آغا روست ایمان نو را وده پا دی وجه آغا روایتو نا آغا نسی که دا یخزیره بیداره کره منامینه ده زا قرآن کریم پاقی دلیل پیش که یو به لگل ده بند اخپل لگل اللہ بند اخپل به عبدی هی عبدی را ودره عبد که اشاره ده تر چی روح عبدان دوالره ندای اقزی ره دارنگی سورت نجم ویشت مصفاره که پاقی دلیلو یا آلتا که پاقی دلیل چه کم پیش کهی ولقد راوه نزله اخرى ولقد راوه نزله اخرى لدلو جبريل ابي غنبر يواربل يواربل غار هراء ولقد راوه نزله اخرى والدلو ديغمبر جبريل يواربل لدليد دا رنگی ما زا غلبصر او و ما اتواغا ما زا غلبصر او و ما اتواغا ندی اوری دللی استرګره پیغمبر انی قزدن اړولیدی پیغمبر استرګی اړول ندی اونی قزدن ده فقی بنده دللی چې دا, دا منامین رے بلکه دا غزره او دا حالت د بیدارې ری په دی وجبان باقی اول معراج ینه تلل د پیغمبر دا ارزیو او بیا سماوي ارجیت لا دا مجد حرام نه د مجد حرام نه تللو دا د مجد حرام نتلل بیت المخدستا د مجد حرام نتللو بیت المخدستا او نبی علیه صلات و سلام د امیحانی رز الانها دا کور نتلو دا آغاز این جبریل امین روان کو بیتول مقدس ته بو تا بیا د بیتول مقدس نه بار آسمانونه چې کم نه نبهته او بیا چې کله واپس راغی نو بیتول مقدس ال تکې امامتې دا انبیاله وسلم لا په جسمه مثالی سرا چې کم نه ورکلوا جسمه مثالو د انبیو هغه لې امامتې هغه ورکل واپس یې نواقه ده میراجو ده چه سنگ ده یقزی نو آغس ده نه ده او ده د بیداره ده و نبی علیه السلام و روح و بدا دوال چه کم ده نبرا تلیو <خصف> پدی وجبان دی سبحان اللذی پاک زاد دالله ده شریکاننا اللذی اغا اللہ اسرا چلگل ده بیعبدهی بندخ پل لندش بی من المسجد الحرامی دا بیت اللہ شریفنا الى المسجد الاقصى بیت المقدستا اللذی آغا بارکنا حوله چه برکت چول منگا چه دا منگا چاپی دیره لنریهو دیر پاچو خویدتا من آیاتنا نخید اخب القدرت انہو بشک داگا هو السمیع البسیر دا اللہ ری دنک دے اللہ ری دنک ری پارسو دا دلیلی وخشو دا دلیلی وخشو إنه هو السميع البسوير وز دليل نقلية وآتين أوركر منغا موسى الكتاب موسى عليه السلام تو كتاب وجعلناه غرزول منغا دا تورات حدن هداية طالب بني إسرائيل دا پارد او إسرائيل الفاكي سخبر وان سمسل وان اللا تتخذو چمن سي من دوني سوا زمانا وكي لا بلزم دار داولادو من چا حملنا اسوار کرو منگاما آنو صردنو حلی السلامنا انہو بشک داال انہو بشک دے کان عبدا و بند شکورا شکر گزار و دااللہ شکر گزار بندو و قزوینا او فیصل او رولیو من الہ بني اسرائی الہ بني اسرائی لتا حکم فیصلان فیل کتابی پدی کتاب کی لطف سیدننا مخاف ساعت به کوي تاسو دنبا خابوي في الأعرضي پهم کې مرتې دوپ وله تعالونه او سرکش کوي تاسو اولوون كبيره سرکشلو نهوق عباو داپمال کوي له تع نه کې د تشاره ده ف جا کله چراشيواده اولهماوا ب پهې دولو ک کله چرالهوا داون بې باسنا عليكم نمقر کمنگا پا تاسو بانده عبادن بندگان لنا اخفل ولي باسن شدیدين چه خواهند سغ جگلو فجاسو پس داخل شدی خلال الدیار منزو کورو نستاسو کی وکان وادن او دا وادا مفعولا فیصل شوی ثم رددنا بیادر کمنگا لكم الكرطا تاسو غلبا عليهم پا دیبانده وام ددناكم یم دا ده منږ تاسو بیا ممالین په مالون سره او بنین او پهله سره وجه ناکم او ګې منږ اکثر اکثره نفیره زیات په ان سانم ک چرن کې کوی تاسو سان توم نی کې به کویلیف کوم فید ستاسو ده وین اسم او که چرګونهونه کوی تاسو پهله ها نه بوجیم په تاسو دی بوج پاه چارې چې داګون وو. فائذا جاء عاد الاخرته نکاله چرعاله وادر وستنه لیسو وجو حکم فإذا جاء نکاله چرشی واد الاخرته وادر وستنه لیسو وجو حکم ده خما خراب کی مخنستاسو وستاسو مخنه ابه خراب لومبانه چکل دي و ده خلافونه ل جالو تغ پرغه یا توتی سر یم چې کام نه هغه پرغه پدويمه پیره باندي چې کل دي پسادو کو نبيان سنجاري مسلي بعدي هغه پرغه اپي مقرر شو لکن غورا دادا چې دي باندي حضرت عمر رضي الله عنه شو او هغه داو چې کل شم پته شو ني يهودوي جمع با عل بيت المقدس پریزو چې او سی د و غ را شي ستاسوونه او کمې نشانې په ک شته او منګهغو پېجننو اله پریزو ناغې را لګېدل او او ب نه جررا زلا اوغېته راشه چاغ راغې شام ته آغی اغیو غ قتل ناغې نه دا نهې دا سړی نه نو حضرت تممر زلاانوته ته و سره شه نا آغا روان شو وسر غلام او سرلی یو و, سر و. نا سمن به حضرت عمر رزلان امیر المومنین دعا به سورلی سور شو نو مبارزه هانی ولو اغه غلام ني چې دا اغه زې وب برابر شونه بیا به غلام ده پاسکې نظر سر سرلیو امیر المومنین ما چې کم نه نه جلب نیولو کله چې نزدې شو شانتہ بیت المقدس ته نزدې شو ند غلام نمبر 10 سره لې چې کم دن راغې د برر خاتو نغلام ورتوي چې د اخو وزن زې نه راغې او يهود به مخالفين او داسو کې چې تا خیر زما په نمبر باندې کینې عذاب او معار چې کم دن اونسم هغه وینا به چې تکي ستا نمبر ده غلام مبارک انه له پر سره لبان او دی پیاده روان دي اځه کله اځ تک ورتلل نهدی ورته چې داسې وککهه جاې لږې خایستهواغون ده د منګامیرې پر به پاغی به نه غورځېږ او دا زړی جایر دا لې لري توک به کې لږې دلري خیر هغې مجبه کو هغی واغ استستلی او چې ل چند قدمون واغست نه بیا اوازو کو چېغیواله ماله خپل جامیره وړی دا په جامو ع زت نه دی اورو په جاو کې نه الهامنګ له کوم ددباء دب وروبره راکړې ده د اماله دولت کې نشته ره او به فرمايل كنا ازن القوم مون یو کمزور اعزن اللہ اسلام اسلام او ذلیل قوم او اعزنا الله به اسلام مون په اسلام باندې عروج راکړدي او چتواله راکړدي او چې څنګه غیته مخامه او شغيو کتنږي قسم پخ دې رومداري دا مکه لري آجر سيته کم وې ا کومه نشاني هغه په دکشته ده پاز دغه نقي بيت المقدس او هغه ته خوشو کو هغه چې کوم نه پري خو دے دے الله هغه د کوم دی اشاره وکړه ولی ادخلوا المسجد داخل بشي بیتوالمقدس ته کما دخلو لکه څنګه داخل شو اول مره فاول پیرکی ولی تبروا چې تبا کې دی ما نشانه د مشرکانو علا چې دی بغلبا کېږي فقې تدبیرا په هلاکول سره هغه ارس دغیله تال کو هغه ختم کړو ساار ربکم کوم ی قندې چرف ستاسو یررح کوم ربو کې په تاسوبانې و اوتم کچرې دوباره ش تاسو او نه ان تاسو دوباره شو فس ته اود نه به دوباره شو سزا ستاسو وجه النا ګزل د منګهجههننم جاهننمل کافرریه دپ د کافرانو حسیر جلخانه ترغی بلیلقرآن ان نه حاضل قرآن ب شقا دا قرآ لارخیل اللتی آتر کی تاہی آقوامو چه غمز بطرہ ویبشر المؤمنین اللذینا او زیر ورکی مؤمنان آکسانو تا یا ملون السالحات چمل کی نیک ان لهم بیشک دیر پارا کبیرا عجر کبیرا اجر لویدی و ان اللذینا بیشکا کسان لا یؤمنون چی قنکی بالآخرت پرز داخرت آتدنا تیار کرد منگا لهم دیر پارا عذاب العليم عذاب درناك و يدو الإنسانو انسان غال إنسان بشري بده لرا تكليف لرا خيرو لرا دعاءه پشان دوقت العدو بالخير خوشال علي لرا و دا إنسان دي زن تخيره دي رزياتي كي داولي و كان الإنسانو ذكا چه إنسان تلوار گندره دلوار کون که ری و جعلن اللیلہ او گرزول دی منگشپا موقعیت که او فرمائل چه اللہ داری و سیز دپار وقم و قرکل ری ندیز ایکی ویچ شپا او ارواز آم پا وقبان نرازی دک کسی آزابون اغم پا تیمرازی بغیر دنیتین نرازی و جعلن اللیلہ او گرزول دی منگشپا و النهار ارواز آیتینی نشانی مخوونه نو توریي د منګه آتهلیلی نه شپی لیلی دا نه خ شپې اوجه النا ګدونو د منګه تنناې نخواه د روزې مصرتن روخواانه ل تغو د دیره پاه چ لټې تاسو فضله میرب کوم میرببانې میر د خپللی تمو دیرهپ چې پوش تاسوعاد د سنیه په شماار د کلو او د حساب وله ش هریسيزناووااضذهبان کل من اغې ل را تفسيله وااضذهبيع نوور سره وکله انسان ان اوار انسان سره ال زممنا او لا زمکل د منګاتره هو عمل نامدعغو في او نق په سر داغ کې وونخ جوله آروباسومون د ل رايومل القيامتتي پرقاممت بانې کتاباً عمل نام يقاه چېزي شبي د سره من ا چا سره به خپل عمل ناموي خواه وربوي او پاغبانې وپږي اقره ی قالو له کلام کې هزب د ی قالو له اوبویللی چې دته اقره او او وله کتاب عمل نامه خپله کفا به ننفسې کلیما کا د نستا د نن وزېعللی کا تابانې حص به عصاب کوونکې تابان ن خپله ورغ بانې قیمت ته خپل ن دربانې کافرې ای حساب زن سرهک منې احت ده چاچ اختی... لارومون د لانیغا په خپل اختیار سره په نمایښدي بشکلار به مومی د نفسې ی فی دی ر خپل ځان ده منزلله سووک چې شو بلاره شو په نما زلو بشک خا کېږې و د عليهلی بوج په دبانندې ولا ته زرو نشی غستې یو بوج توون کې زره وخوره بوی د بل چا وما کو نه او نو عذاب ورکہ انکی حد تا تردی پورے نباس رسولا چرولی گمنگ پیغمبر او کل چرا دو کمنگا انھلکا ہلا کول قرہتن دی خاری امرنا امترفیھا نو حکم کمنگا پ تخفیف سرا سن چدی امرنا امترفیھا حکم کمنگا پیت اثرہ یہ دا حکم ففسقوا فيها نفسر بدی په دغه کله کې په دغه ځکه یا امرنا دغه کې په معنا د فیصلې امرنا فیصلو کومنګ په مالدارو خلکو دا غي باندې مترفيها په مالدارو دا غي باندې ففسقوا فيها نفسر بدی په اړه کې څه مطلب منګ پاري باندې د فسق فیصلو کو چې دې کې انابت نشته ری عادي به دا جرئم کوي منګ داغي بار کې فیصلو کو یا امر نا پمانه یعنی امر ناره په تجدید سره امرنا یعنی کسرنا زیات کو منگا مترفيها بدمعشان داغي په دغه کلي کې ففسقوا فيها نو گناووناو کہ فسق او فجور دی په دغه دې کې په دې وجا امرنا ان اکسرنا زیاد کو منگا دغه دې کې بدمعشان بدمعشان زیاد شي گناوون اجرم زیاد کی فحق عليه القول پس ثابت شي پاغي باندې وینا داسا فدمرنا و هلاکو منگا غي تدميره په هلاکو لسرا وکم اهلکنا او سم هلاک کړي دې منگا من القرون د پیرروونه من بعدې نو په دنو حال اسلام نه و کفا برب ب کا او کافی در رستاې زنو به باې پهګناونو د بندگانو خپلو خبریر خبردار بس ای کرے من نه یې دوله اجله تاڅو کیرعاد کوي کی د دنیا آجله دنیا پهعادجل نه د په تلووار بور کو اغتا ما اغا مرنا شاءو جو غالو من لمن اچاتا نوريدو چه را دوي زم ثم جعلنا له بیا غرزول دمن داغه د پاره جهنم جهنم ادانه چګنی ارسوب دنیا غالو د نار چاله د ور نه نه ما نشاء اغا جو غالو من ینی مقدار سم را جو غالو لمن چاته غالو لمن نريد چاہتا چو غلم اپ دې وجبان دی او دې چې بیا ور پسی وي سمج له جهنم بیا ګرځول دي موږ دل له جهنم یا سلاه چې داخلي کې باقی تا مزموما راټل شي وي مدحورا پلانت و پلانت باندې دیو پلانت باندې او جهنم ته یې کوم دی ور داخلي کې نو سوال پیدا شو چې داسې نړۍ د دا غختلو بدی بیان کړه او حالان کې حدیثو کې د قرآن کریم کې د حج مقام کې راځي چې تازو حج کې نو حلال رزق د الله غولټوي دارنګه سورۃ جمعه کې بارشی فایزا قوسیهت الصلاه فانتشرو فی الارض وابتغوا من فضل الله من نا فارغ شه حلال رزق لټوي حلال رزق ولټوي رزق ولټوي ها جمعه نچوزي نوبي عليه الصلاه والسلام دوا قولل اللهم اني اسالكم من فضلك اللهم اني اسالكم من فضلك يلا استن سوالكم دا حلال رزق تا نه د فضل د حلال مال سوالكم داشتره आवाज یې کوي غواړه دا دوي چې څوک راده کینې جهنمه زیری جواب حضر شیخ القران نور الله مرقدهو کوي چې دنیا په دنیا باندې غټل دنیا په دنیا باندې غټل خیر دی خو دنیا په دن باندې غټل نه دا داز کې هغه یادې چې دنیا هغه دین ولې ازری اگر زولیدا نو دنیا په دین باندې ګټل داغه د پار الله ای جهنم دی چه زریعه قران دارنګه سنت او دین ګرځول زریعه ما شه پغه باندې دنیا راټولې و دا نه کار دی <coughs> په دی وجبان دی ورنه حدیث کې رازي نبی علیہ السلام فرمای لا حسد الا اسنین لا حسدا الا اسنین حسن نه به کار مگر دو کسانو سره یو پاره کې آتاه الله علم یا واکز دې چاله یې لمغته ور کړی نو پس خېدو ته پکار دې ذیم واتاه بل ذیم آکز دې واتاه الله المال الله غتا ور مال هغه ته پس خېدو پکار دې حلال حلال مال هه هغه ته پس خېدو چې خلک دغه مال له مراکې دارنګ حدیث کراځي نبی علیہ السلام فرمایي افضل الدینار دینارن وی غرا مال دینار هغه دی یُنفقو علی عیاله چې خرچیا کی په خپل احیال, احیال, احیال او علال آ په اولاد باندې افضل الدینار دینارن یُنفقو علی عیاله غرا بهتر مال دولت هغه دی چې په خپل اولاد باندې ولګي نا غرمال غرمال اقدی چې خپل عيال باندې ولګو خپل اولاد باندې ولګو په دې وجه باندې نو د هغه مالو دا هغه چې کم نه نو بديره چې هغه زریه وللدین وګرځي داره نبی له سلام الله علیه فرمای غرمال اقدی افضل ودین ار دینارن ينفقه على رفقائه او غرمال اقدی چې خپل ملګرو باندې ولګي څ خپل ملګری باندې ولاګي دا غواړم او وجه دا دنیا, دا دنیا او دغه دولت خړې او هغه دولت نه کاروي چې تا ول زريا دنیاني ګرځولي بلکې دينه ول ګرځولي او په دین راټولې دی چې زه کوي سم ما جان له جهنم يسلاها مذموم من مدھورا ومن اراد الاخرته او عاشو کو چې رادو کې د اخرت وسعلها سايها اوکی داغه د پاره کوشش وهوا او عادی یقین کونکي د عمل لقبل رپار درې شریعت اوغه په دې ایت کړي یو صحیح نیت و من اراد الاخرتا چې را دې د اخرت وی صحیح اوکی داغه د کوشش دغه عمل لا عمل صحیح درې وهوا مؤمن او دیکھ کامل مومنی عقیده سی فاولائی کا فزدہ کسام کانسایهم دیکھو شجددی مشکورا قبل شوی کلنم ادو هر یو ددی فریقینونا هاولائی فریق اول و هاولائی او فریق سانی سمطلب داخرت یو فریق اول د چا دنیا طلبگار دی او فریق سانی دی چا داخرت طلبگار دی من اطواء ربک دا بخشش درستاره اللوی اخرت والا الاخرت ورکو دنیا دارلا دنیا ورکو وچو غالو وما کان اطواء ربکا آنه دی بخشش درستا محضورا بنکل شوی والا دالانا چه غاله؟ غاله کنا انظر اگورا که ففزولنا سرنگی غاله کلی دی منگا بازم بای پا دی که علا بازو پا بازو باندی ولل آخرتو کما خاطر او اکبر الید درجاته په درجو کې او اکبر الید تفزیلا ورولکه وسه هغه اصول چې کمونه هغه بیانې چې فرغ بن عذاب د فقیر ګنا اصول کوم دی نغبینده شو یو دغه نه دځکي لا تجعل مع الله مگر زوال الله سلامت جار بل توحید او هی چری قبول کنستانه بد الله عذاب دپتی دا یو لا, لا تجل مگر زوا مع الله اله الله سره اعلان اخر مزګار بل فتقدا پسیوته مذمومن رټل شوي مخزولا پر خود شوي ودک سهران او پریشان بکینی الله سر شریکان مجوړوا الله سر نیبانو هغه چکم دینه ما ګاڼه وا قزع ربک او فیصله کلی دا حکم خوکم کل دی رته الله تابددو چې بندې به نه کوئ الله یا مګر الله دا دویم سره په سره دا الله بندې به کوي دا الله بات په کوئ دریم بلوالی دیې او مه پلار سره خسلوک خصلو کوئ مه پلار سره خلوک به کوئ موره پلار سرهخصلو کوي او آدای سلوک وسره وکي چې تاسو نه غي خپنه شي دای سلوک وسره کو دانا چې وادوخي اکور کې خزا وبيبي بیا مور په لار تراش نه ول بیا مور پلان په یکاټو ده که په یکاټو کو دا ونه دا و نور څه نور سري دا و نه هغه ترบุรี وسره لګیدنه نه لګي و ندغه تربره لګیدلې او جرات يم لاسته نه کابل ته خپل کړی وي چې دغه راغه او جره توبې کاته نه جو ده خو راشه مو کارا ټول ته په منډه لړجو یو غټ کو تا کې لولې وروړو اځو خپو ته ولېونو یو درز دره شوغه چی کړی وایم ظالم مرد کړ خلک راغون شي داولې ځړې نه چې نن زننن په کابل باندې وین نن ګونه کم نو کله به کوم دانانګې نو کو او کې ها دا سدیمی مجبور دی خزنه اناغه بیا مر پلار دا چلو کو پلان چلو کو ماته بدو یو مونته بدر دو یو مونته داوت ننه قرانه یو بلوا لته نه اسان مر پلا سره خشل کوی مر پلا سره نیکی کوی او بیا وی اما یبلغنا کچلو لسی کی عندك الكبره تا پجون کی بدا والتا احدهما یو پا دی دوار کی او کلاهما یا دا دوارا, دوارا او یا یو فلا تقل لهما نموه دی او اوفین خبر دخبکان اوف اوف, اوف اوف او اوف او اما یبلغنه دا صلور ما دا دفدازابو اصل او اوفین خبر دخبکان و دا غیم اخ کی خبرات دخبکان مکوه او پینزم ولا تنحرহুما امرتا د دواړه زه زه تاسو په سپوږیږه نه تاسو زمانه نه دا نو وینرټي وای ولا تنحرহুما امرتا د دواړه وقول لهما او وای د دواړو ته قولن کریما خبر د دین یا خبر د دا عزت نش پهګمو وقول لهما او وای د دواړو ته قولن کریمه خبر د عزت ود ای زاد خبرې چې کوم دی هغه ور سره کول د دې وجه نه حدیث کرا عزیز نبی له صل او سلام فرمایلي من کان له سلاسن بناتن واخواتن د چا د فاره چې درې لونه یې یا وسره درې خويندوی فلاحول جننه نو داغه د فاره جنت دی نبی له صل او سلام فرمایي مان کان لاو سلاسن بناتن د چاچ درې لونه وي او هغه ته تعلیم سم ورکړي صالحان انې کانوي بی او بیا بخیر تر کې سره چې کم نه نوړي کی او اخواتن یادري خويندوي فلهل جننه در پار جنت ده یو صحابي تاسو کې حضور کا دوه خويندې بیاو کدوې نوم دای خدمت دی ده سر اولاد د استالون د غیړی خل ساتي او خويندرو سره پاتې شي ویری خويندري نه سنې جګیته ګرس پکو ګوره کني ګوره جنت هم مخروضه شي ګوره من کان له سلاسن بناتن چالا چدري لونه او اخواتن یا خويندې وسره وی په لهل جننه دل جنت واجب دی دغه جنت څه مرخه است خبره نشنه اچاریتو وتا سوراته ستناستی بیا تاسو غوډه غاټی وټینه ازي غټما تاسو یې خوره دا دواګانی دقیقہ نشنچ غره باد وته غره غره زکا الاوي وقل اللهم قولا كريما دي تا خبر د عزت کوي وام وقفظ لهما خطت ساتي د دوار تا جنا حزلي و جلد فاره من الرحمته دویدن رمينا وده ارزان نرن نرم و تکوا د جرد خواره سمطلب کت و تا سماوه چراشی زی و تا سماوه دارنگه مونسکی و بیمار ده نجان ماز ته تا غالوه ته تا او و, و, و, و, و بوله را واخلاک و, و زوله دککا کت تا بوزه را پاسوه در طول پکرازی خواه زانو تا عجز گانا اصنه چه پلار ده بوده یو کسن آقا لگ داسی مار سر لگ دغشو نه نوره کسانو مالدار سره او زیشهو نه اپلار بودا غریب نو مشران خو ساده خلقن ساده جامع ساده اه وطه ای دا سوگ ده او ای دا زمان چه کم نه نه ده مان لکار که دا سی بیا خا نه پلار نه باغوان جوړ کی د پلار نه مزدور جوڑ کی دا سی بدبخت بیا شرمی گی بیا که پلار بانده نوه چه تخاق انده نه غتم واچه وخی کن اغالم پیزار او جام انا خپل ځان په دین لسان او هغه چې کمونه پړيران کې نه بیا د مور پلاړو چې کمونه ده دغا واه فز لا هم جنا حظ لمر را او نبی له سلام او سلام فرمایلو کراغلو چې کلم منبر ته داسې یو پیر پرمینی وي بیا چې بل په ته بیا چې دریم بیا امین او کچې کله را کوشه نبی له سلام سلام نه صحابه کرام تپوس تا پوښتې تاسو خلاف عدد دستکارو کو دری پیر امینوی داولی ای جبریل امینر اغی اما تیوی چه پا دی رمزان که سر حاضری و دا دی روجو رمزان دا برکت دا وجن آغا جنت اغل واجب نشی دا سړی تبا و برباد شیمه و چه آمین آدویم کس آغا چه مور پلار و سری و دا مور پلار دا خزمت پوجبان جنت تا دا دی دا داخل نشی دا سړی تبا و برباد شیمه و چه آمین د مه پلاراروا سره او د هغې خزمتې او نه کوو جنت په دخول و اګران جن نه تو ت د اقدمل او مهات جننت د موره پلار د خو د لاندې نه د موره پللار پهتاب بداره کردي او چېقرران توکی د مه پلاو که احترام اغ پیژې ران ته ن سبو پیجنین ځکه الله او اتم وقولوا یا ای ربی ایرو زما ایر هم هم ما رحمکه په دې دوال باندې کما رب یا نی لکه څنګه چې په لې ما سغیرا په ما سموالکی چې موږه درس قران ذکر اسکان کې نور عبادت کې نو دعا ولغوا الله رحم کې الله ما سمله کلمه زما تربیته کول دی الله تیز کم دیناو اسو دحال کې الله سه هټ او په او الله ته بخنر اللاته والا جنته وره دو واغانوله قال ربكم رب السعد عالمو پويه کي بما واسفين فوجكم چې پنه انسو ستاسو کيري ان تكونو کچري تاسو صالحين اخلاص كون کي نکان ان اخلاص كون کي فانه بيشکه الله کان دي للاوابين ده 파ره توبي استونکو غفور بكون کي ره اين رجو كون کي ده 파ره غفور بكون نه هم وآتي ذا القربا ورکو اخفل وانتا حقا حق داغي والمسكين ومسكينانتا وابن السبيل المساپروتا ولعاتوا بذر زيادة مكواتا بزيرا وزيادة كولو سرا دالسم بيزا مال جو كم دن مخرج كوا ان المبذرين بشك بي بيزا مال لگون کی كانو دي اخوان الشياتوين ملگري شیطانان دي وكان دي شیطان لرعبه در اخفل نا کفورا ناشکرا مه توورزن نه او کچرې ړاندې کېږې تاسو ان همدي ته اتتیغارحمتین د په اه دله ټولو در د رحمت می رب کا د ر خپل نه ترجوه چې تویت کې داغې چېځې خت کو مالله دی اجر را کې یو لسم فقلله هم نو دي ته قلم می نرم نرمې نه نرم ته کوه د اجرو او چې غم امید ساته دولسم ولع تجعل او مگر زوا یذ کان لاسپل مغلولتن تړلې شوی الاو نقك اسد خپل سرا ولا تبسوتها ديالسم ولع تبسوتها او مپران ز دی لرا کلل بستي پټولو پران استل سرا فتقدا پسکي بني معلومن بلامت مسوره بن شوی ودکسی بکيني لب یا دا کمقللو لا لاسته دلی سوال چې کم دی نهمه کووه چې ته سوالونه پسې ګوردي دا باز د بنیدمې غ را سوال به کوي په باې به داتو کټ بسااله را ځي سوال کو او داغسې چې کم د زننا نهځې هغ لا چې کم دی نه ګوردي کو شوي ما دغه. د پیس سره ګوره خوخواون انله غوره نه کوه په کورونه بګ ت کونو ک سړی ګوری کو دا به حوب چې کمونه داسی دی بعضې په کې خو داس دا ې د غه پاره ګردي کورونه تمشه کو او زیات تر ګوران کاره په دی کرا را دي اکثر دا ډیر کورونه دا شودي چې په نووم سوال سوالوانې به ګري او سره بههشي لاس کوې جو بس کپ را کور ولې جونې شکلې سوال په بر اخلاصي غلته بقیم مزدوري نګر یو خو بګر دی مزدوري کې بل خو سوال پس ګرځي کسان واړې په دې باندې عادت کړي خځې په دې باندې عادت کړي سړي বুډاګان په دې باندې عادت کړي څو خارشي غونتری بدبخته د سوال کوون کې او ور کوون کې هغه چې مستحق دی چې ورکی ولا هغه چې کم نه پتن لګي ګډ وډ شوړس آی لا یو نا اللہ مال دولت ورکے نو پسیر ترکیسر خرچ کوا ما ڈیر لاس طلاح امو چکم نو ڈیر لاس ان انہ ربکا بیشک ربستا یفست و رزقا پر آخی رزق لیمانی شاہو چاہتا چاہو غاڑی و یقدر او تنگیئے انہو بیشک دال اللہ کاندے بے بادی و بندگان فلو خبیرن خبردار بسیر آلی دن کرے سوار لسم حکم و لا تقتلو اولادکم آموجن او موږ نه اولاد خپل خشت املاج دیر د لوګینا چې سباله به تخری نه نه رزقهم مونږ روزي ورکو دی لا وای یاکوب او تاسو لهم درکو ان قتلهم بشکا وجلذي کان خذ ان کبیره د ګنالوی او لاس کوم جنې خپل نس باندې اخوځم نه جهلید کو چې ماسومان به چې کم نه ژوندې ښه غوله او سم داتشته د قرآن خوان هم این قتل هم کان خطعن کبیرا بیشکاو جلدی گنادیلوی او خاندانی منصوبه بندی دا پا کی رغی اولاد وجنی او خلق پا دیل باندې اختره دا داری او دا داسی رو دا داسی بوشی او دا باغسی ادی بس بالا سو خوری دی بس چلکی او د گٹی وٹی اسباب بمسنی او مکم نیشتر ویسمان ته پا خیجی حال تا <سؤال> پا کروانده کئی او اللہو اللزک ورکی کنا اللہو ایمازی مداری غستدہ نحنو نرزقهم و ایاکم دینی نیچو و ایاکم تاصل درکم و دیلنا ورکم یا دیل ورکم او تاصل ندرکم طول اللہ رزی رسان دا. او سورة هجر کې ترشو و امن ام شیئن الا عندنا خزائنه و ما ننزلو الا بقدر معلوم الاءه داريوس خزانه ماسر دي دري زکا خزانه ماسر دي خزانه الله سره دې کومه پکه ناراضي ول اولاد وجني ول زيته کوي او داغه د دا پاره خاص کړ بیا طبقه ان جوس چکم نه پیش را پېښته هغه دې مخکري پدې کې دا ټول پروګرام چې کنن دغې دی او دغه دغې پروګرام د مغربي ملکونو ری دغې فرنګ باندې خطرې والے اعتماد نشته مسلمانان دینه نه داخلك غیر دیني او غیر مذهبي نه دا خاصه کل لري او داغه لپاره مختلف طريقي اغېره کولې او خلک پاګه کېلګي پلانې ویناو کار شولکه څه کې نو کړل دي په دې ګن بلاګي پلانې پکې نو کار شولکه څه کې په ګن بلاګي وسړیا هغه کول پکار دي چې هغه سره وای کنا الله ينه قد لهم كان ان كبيره او د ملک داغه جسم سره سره دا ده نغه په دی باندې لګی او زور په دی باندې راوستره کله پیاوشکل کې او کله بلشکل کله وډا کو کله بیا کو الله یوجنه ما وجلمک وی پین لسم ولا تا قرب الزنا منه ذکی گئے زنا تا انه کان فائشہ بشکدا بهیدا ان اسباب د زنا م استعمالوي د تسد ذرایع وی اسباب د به هغه کوم د نه مننه و داغه هغه دې تمده و سعاس بیله اور ير نا کار الارضا شبالسم ولا تقتل النفس التي اموجنه غنفسنا حرم الله حرام کړي د الله الا بالحق مگر چې مستهک شي د قتل د قتل مستهک شي هغه دې دا بغیر دغه دې چې اوجل او ګونی کبیره دې کومن قووتله اوصبحوک چې وجلی شو مزلومن په زلم سره فقد ج نه یقن ګرضوی د منګالیوللی د پا دواررش دغو سپانه اختیار پهلای صریف په زیاتې بنی چې کولی ف قتلې په قتل کېڅګ چې نور زیاتې چې کم دیک دا ب کوي ددي اوجن امام را رخمت لالی او املی کیررو ددي عد چ امیر معاویه زلاله د حضرت عثمان زلاله د قصاص او اقاستو حق دارو دا غي حق دار زکو چې غي وارثو هغه خپل او هغه رشتہ دار اول طرف ته مودودی وی کنه دا امیر معاویه دا اقدام چې کوم دی بالکل د شریعت نه چې کم دی نه خلاف داغه دا اقدام کول دا د شریعت نه حالان حالانکه اریو له چې دا سيو او د ده حاصلو چې د دغه خونبهه ان قصاص کوم دغه غاستي د دې آیت نه کوم نه ثابتې په دې او زبان دې او دا زکا چې امیر معیر ځلان هو خلیفہ او ر بیاوی چې دا په تور باندې په زور باندې اقتدار خلافتو دغه حالان حالانکه نبی له صلاتو سلام حدیث کراځي حضرت امیر معاویه دلانو ته ویلو یا معاویه ان ملکتہ فعدل کچریتا خلیفہ شی انصاف کوا